Mizeria Marilor Secole Despre primeștia de a fi tolerant Recensământul din 1598 a numărat în Franța aproximativ 1.250.000 de protestanți, adică aproape a douăsprezecea parte a populației. Această minoritate era puternică, bogată și neliniștită. Puternică deoarece această religie era îmbrățișată de mai multe din marile familii. Roan Bouillon, Chation, La Tremol, La Force, Les Deguier, Duplessis-Mornei și altele. Unii din membrii acestor familii controlau provincii și o parte din armată. La Force guverna Navara, Suly Poitou, Les Deguier, Dauphine. Influența lui Suli asupra lui Henri IV-lea e cunoscută. În preașma regelui îi vedem de asemenea pe frații Arno unul intendent la finanțe, altul trezorier la poduri și șosele, Bartelami de la Femme, controlor general la comerț, Antoine de Lomen, secretar al cabinetului, Pierre de primul valet de cameră, elabuși, și Eroar, medici, toți protestanți. Ar fi inexact să spunem că Henric al IV-lea i-ai favorizat pe foștii săi coreligionari. Din potrivă, el dădea dovadă de o deosebită bunăvoință față de renegați, dar refuza categoric să se lipsească de protestanții utili și aceștia erau numeroși. Puteau fi întâlniți mulți religionari la marile lucrări de utilitate publică, precum în frumusețarea Parisului, secarea mlaștinilor, îmbunătățirea căilor fluviale, prospectarea minieră. La fem, instală la Paris manufacturi de mătăsuri. Eric al IV-lea în Franța protestanți flamanzi, familia Canae și Combelius ca să ajute la reînflorirea tapisăriei. Reușita protestanților se datora îndrăgirii cu care munceau și îndrăznelii vederilor lor, calități favorizate de un anumit spirit al religiei lor. Biserica catolică o sândea împrumutul cu dobândă și și exprima neîncrederea, cel puțin în doctrină, față de negustori. Și Luter se dovedise neîncrezător în ei. Se arătase antifinanciar, anticapitalist. Dar Calvin propovăduia că datoria omului este de a munci cât mai bine în profesiunea sa. Dumnezeu iubește munca, iar a face avere nu este un blestem, ci din potrivă, este un fel de anticipare temporală a făgăduințelor din viața de apoi. Omul care reușește în afaceri este binecuvântat de Dumnezeu. Aceste concepție amintea de cea din Vechiul Testament, profesată încă de evrei. De unde o reușită nu numai industrială și comercială, ci și financiară. Hugenoții din Paris, Bordeaux, La Rochelle, Dieppe au fost, sub domnia lui Henric al iv comanditari sau antreprenori ai celor mai multe dintre marile lucrări. Barthelemy, protestant, intendent la finanțe, apoi controlor general sub Henric al iv ei aduse în înaltă administrație pe coreligionarii săi, care se distinseseră în mod deosebit în afacerile particulare. Putem vedea aici, cel puțin în parte, originea finanței protestante, care a jucat un mare rol în istoria Franței. Totuși, protestanții erau neliniștiți și, într-un anume fel, nenorociți. Își dădeau seama că mulți dintre compatrioții lor nu iubeau, în bună măsură din pricina reușitei lor. Vorbind de despre starea Franței în 1600, un capucin scria în 1630 următoarele. Huguenotul era ca un stăpân, totul tremura în fața amenințărilor și a insolenței sale. Numai cu greu își recunoștea bietul călugăr și catolicul mănăstirea și parohia sa. E dificil să minți cu mai multă naivitate, să lași să se observe mai clar invidia. Într-un anumit fel, Huguenotul era ca un stăpân, Datorită prosperității sale, dar plătea această superioritate printr-o mulțime de jigniri meschine și crude. Anumite corporații, contrar dispozițiilor edictului de la Nant, amintim că el data din 1598, refuză cu îndârșire să-i admite pe noți. În 1601, Municipalitatea Parisului dispune lipirea unor afișe care interzic oricărei persoane să mai aducă ofense în fapt sau în vorbă celor ce aparțin religiei respective, în caz contrar, aplicându-se pedepse corporale. Dovadă că există ultragii și insule. Directorii de școală și cei de spitale cer adeseori ca recalcitranții protestanți să fie botezați a doua oară. Denunțătorii se pun pe treabă. Putare a hulit. Dacă este vorba de un protestant, este arestat fără altă dovadă, iar ieșirea din închisoare n-a fost ușoară în nicio epocă. Vexațiune șocantă, Antreprenorii de pompe funebre nu vor să îi îngroape pe hughenoți, decât în zori sau la asfințit, cu o asistență de cel mult 10 persoane. Unii preoți dezgroapă morții protestanți înhumați în cimitire catolice. Suntem departe de masacre și torturi, dar chiar în 1602 se mai semnalează câteva încă erări care se încheie cu morți. Orizontul avea să se întunece încă din timpul vieții lui Henry al iv firește nu din vina acestui monarh, iar protestanții aveau să contribuie și ei la aceasta. În 1603, conciliul de la Gap, conciliile erau autorizate în mod oficial după edictul de la Nant, dădu o declarație solemnă potrivit cărea papa era desemnat ca anticrist. În același timp, ducele Dobuion se agita în sud, unde izbucniră câteva noi tulburări, ca și în Limusen. Henric al IV-lea trimise trupe, calmul fure stabilit cu prețul la numai cinci condamnări la moarte. Incidente nensemnate, spunea regele, sechele ale marilor răzmerițe. El continua să trudească pentru liniștirea spiritelor. La 27 decembrie 1594, un anume Jean Chastel, elev al iezuiților, convins că uciderea regelui, protector al protestanților, ar fi o faptă bună. Mai mulți membri ai acestui ordin, printre care părintele Jean Mariana și părintele Emmanuel Sa, au lăsat să se întrevadă de limpede de acest lucru, încercase să-l asasineze pe Henric al iv -lea. A fost condamnat la moarte și executat, iar iezuiții au fost expulzați. După trei ani, regele îi rechemă, considerând că pe deapsa dura se îndeajuns. Cu o compensație, prelungi privilegiul locurilor de siguranță ale protestanților. Arat și pășunat, spunea Siuli. Cele două cuvinte fundamentale ale lui Henric al IV-lea însemnau liniștirea spiritelor și împăcare. Joi 13 mai 1610, în biserica abațială de la Saint-Denis, Maria de Medici a fost unsă regina a Franței. Această ceremonie îi satisfăcea orgoliul și, totodată, asigura continuitatea monarhiei. În cazul în care regele deceda, înainte ca fiul său cel mare să fie major, Maria putea fi regentă. Ea insistase mult ca să obțină această încoronare. Henric al IV-lea asista la ceremonie într-o firidă cu geamuri. A doua zi, 14 mai, pe la orele 4 după amiază, Regele ieși într-o caleașcă deschisă ca să se ducă să vadă pregătirile în cinstea intrării solemnne a reginei în Paris, care trebuia să aibă loc duminică. În preajma lui stăteau trei gentilomi. Pe strada Feronării, din cauza unei îmbulzel, caleașca fu oprită în loc, drept în fața unui han cu firma, la inima încoronată străpunse de o săgeată. Regele îl asculta pe ducele de pernon, care îi citea o scrisoare. În clipa aceea, un bărbat înalt și voinic, cu părul roșu și îmbrăcat în verde, urcă pe o piatră și-l lovi pe rege cu un pumnal. Ah!" țipă Henric al patrulea. Sunt rănit!" Roșcovanul lovia doua oară. Ducele non, ar fi încercat într-adevăr să abată lovitura, dovadă mâneca străpunsa a jilet cei lui. Dar de data aceasta ucigașul lovise mortal. Împlântă pumnalul pentru a treia oară inutil. Istorisirile mai multor martori arată că asasinul înfipse pumnalul în trupul regelui ca într-o căpiță de fân, adică fără niciun fel de dificultate. Singura mărturie din care reieșea că ducele Dopernon ar fi încercat să abata a doua lovitură este cea lui Dopernon însuși, relatată de Girard, istoriograful și panegiristul lui. Asasinarea lui Henric al iv este una din crimele cele mai obscure din istorie. Timp de mai bine de trei secole, majoritatea istoricilor au susținut teza simplă și comodă a crimei săvârșite de un fanatic halucinat care a acționat de capul lui. Dar contemporanii, Philippe Erlanger și Roland Musnier, care au adus probe impresionante, lăsate multă vreme în umbră, au văzut lucrurile cu totul altfel. Primul a scotocit mărturiile cu o rigurozitate de adevărat detectiv, al doilea a căutat îndeoseb să scoate la lumină responsabilitățile colective ale crimei lui Raveiac. Acesta era un semidementor golios, neîndoios, paranoic. Numeroși oameni cărora crima lui trebuia să le fie de folos l-au ales ca pe o unealtă comodă, au luat contact cu el, l-au menținut în formă, l-au subvenționat și l-au adăpostit. Apoi când a sosit clipa, l-au asmuțit. Putem fi siguri că este vorba de un complot ori de câte ori o afacere este repede înăbușită și istoricii au apoi mari greutăți în a consulta piesele care se referă la ea. Ori toate documentele legate de evenimentele desfășurate în Europa de la sfârșitul lunii aprilie și până la 1 iulie 1610 au dispărut din arhivele din Viena, Bruxelles, Simancas, Spania, Torino, Haga, adică din țările ale căror guverne, avea un chip evident interes ca Henric al IV-lea să dispară. Un complot nu este urzit neapărat într-un moment precis de un număr mic de persoane în vederea unei execuții în termen scurt. El poate fi rezultatul unor intenții obscure sau nemărturisite, al unor puternice coaliții de interese și al alurii fanatice care s-au acumulat în decursul timpului. Observăm analogii, ba chiar similitudini izbitoare, între asasinarea lui Henry al iv și cea a președintelui american John Kennedy. Merită să ne oprim o clipă asupra lor. John Kennedy, mare liberal, antisegregaționist, a fost ucis la Dallas la 22 noiembrie 1963 în mașina sa, cu două focuri de carabină trase de la distanță și care l-au atins unul în spate, celălalt la cap. Din 90 de martori interogați în cursul anchetelor, 58 au declarat că împușcăturile veniseră dintr-o direcție, iar 32 au indicat o altă direcție. Cele două gloanțe ucigașe au putut fi trase din două direcții diferite. Ucigașul arestat, Lee Harvey Oswald, personaj cu un psihism șubred și cu antecedente politice dubioase, fusese socotit în timpul serviciului său militar un trăgător foarte prost. La 24 noiembrie, la două zile după ce comise se crima, pe când ieșea dintr-un birou al poliției unde tocmai îi se luase un interogatoriu, a fost ucis de un glonte tras în burtă de Jack Rubinstein, zis Jack Ruby, proprietarul unor localuri de noapte, proxenet, agent informator, prieten și cu gangsterii și cu polițiștii, prototipul personajului căruia îi se poate cere să facă treburi ciudate. Și, ceva mai târziu, acest Ruby moare în închisoare datorită unei boli foarte grave, care n-a fost numită niciodată în mod oficial și de pe urma căreia până atunci pare că nu suferise când. John Kennedy se dusese în Texas într-un turneu electoral de sprijinire a Partidului Democrat, în ciuda sfatului a numeroși consilieri și prieteni. Călătoria asta este primeșdioasă. În Texas se ucide mai mult decât în oricare alt stat din Statele Unite. Chiar înainte de Dallas, avionul prezidențial făcuie scală la Fort Worth, Texas și familia Kennedy își petrecu noaptea la hotel. Când se trezi, președintele răsfoi ziarele. Dallas Morning News avea o pagină întreagă intitulată Bun venit la Dallas, domnule Kennedy și încadrată cu negru. Textul îl acuza pe președinte de a fi pus la index doctrina Monroe spre a o înlocui cu spiritul Moscovei și de a abandona sau combate aliații anticomuniști ai Statelor Unite. Totul era redactat în termen la fel de violenți ca cei folosiți de un procuror general când cere capul unui om care și-a trădat țara. Cum pot oamenii să scrie asemenea lucruri? spuse simplu Kennedy. Dar aceste acuzații aveau să-l lovească mai mult decât și-a închipuit el, căci rostind o scurtă cuvântare exact înainte de a părăsi Fort Ors, vorbi despre lumea foarte primejdioasă și atât de nesigură în care trăim. După alte câteva momente, vorbind cu unul din colaboratorii săi despre gorilele din jurul marilor personalități, spuse că ele puteau apăra un președinte de furia mulțimii dezlănțuite, dar nu de un om plasat pe o clădire înaltă și înarmat cu o pușcă cu lunetă. Emblema Texasului este un trandafir galben și imnul acestui stat este intitulat "Yellow Roses of Texas". Trandafirii galbeni ai Texasului. la sosirea la Dallas, soția primarului îi oferi Jacqueline Kennedy un buchet de trandafiri roșii. Jacqueline Kennedy avea să mai vorbească despre aceste flori. În tot cursul călătoriei nu mi se oferiseră decât trandafiri galbeni, dar în dimineața aceea la Dallas Trandafirii au fost roșii. Mi s-a părut ciudat. Fără îndoială că nu se poate trage nicio concluzie după culoarea unui buchet de trandafiri. Poți numai să te gândești că, după o dramă, apar ca niște semne ale unor fapte pe care, dacă drama nu s-ar fi petrecut, le-ai fi uitat. Mai poți să te gândești că, atunci când se adună la un loc un mare număr de oameni animați de aceeași ură, de aceeași intenție criminală, chiar dacă nu e pe deplin conștientă, Există condiții atât de favorabile pentru crimă, încât o fac inevitabilă, iar victima desemnată sau cei apropiați pot să fie avertizați în mod inconștient. Arta de a crea o asemenea ambianță poartă astăzi denumirea de intoxicație. Adevărații responsabili de asasinarea președintelui Kennedy nu au fost încă descoperiți. Comisia Oficială de Anchetă, Comisia Warren, a chemat în fața ei anumiți martori și nu alții tot atât de interesanți după părerea anchetatorilor particulari. În septembrie 1966, un sondaj în opinia publică a scos la iveală că doi americani din trei nu credeau în concluziile comisiei Warren. Și totuși, investigațiile n-au fost reluate în anii următori. Unii anchetatori oficiali au putut să-și dea seama, la un moment dat, că a face lumină de plină asupra cutărui sau cutărui eveniment ar duce la consecințe naționale de o asemenea gravitate, încât era mai bine să se rămână la o versiune contestată, așteptându-se, dacă nu uitarea, atunci oboseala și resemnarea opiniei publice. Și unii anchetatori particulari au putut să înțeleagă la un moment dat că era mai bine pentru ei să nu mai insiste. Pornind de la atentatul neizbutit al lui Jean Chastel împotriva lui Henry al IV, 1594, Daniel Robb a scris că, până la cuțitul lui Raveiac, regele Toleranței avea să trăiască amenințat în permanență de ucigași care îl pândeau din umbră. Frază impresionantă din partea unui istoric quasi-oficial al bisericii. Fiindcă nu-i putem distinge pe ucigași sau pe cei ce aspiră să devină ucigași, putem cel puțin să observăm cu ușurință oamenii cărora dispariția lui Heric al iv nu avea să le pricinuiască nicio amărăciune. În primul rând, fanaticii religioși care nu se resemnaseră niciodată cu edictul de la Nant. În mănăstiri, călugărițele organizau procesiuni pentru a aniversa noaptea Sfântului Bartolomeu. Chiar cei care n-ajungeau până aici, socoteau că o singură credință era adevărată și că a îngăduit două, a nuvoi să izgonești sau să-i extermin pe eretici, însemna a adopta o atitudine criminală. Alți dușmani ai regelui se aflau în rândul celor mari. S-a spus că i-a provocat prin două edicte, unul care interzicea duelurile, celălalt care restrângea nebuniile vestimentare, dantelele, aurul și bijuteriile. Ei se enervară, e adevărat, și nu ascunsărea acest lucru. Dar mai ales erau furioși când vedeau o putere regală restaurată și solidă, care îi punea din nou la locul lor, îi lipsea de tot puternicie în provincia lor, adică de puterea de a-și negocia constant fidelitatea față de coroană, la nevoie cu ajutorul străinătății. Mulți încercau chiar un soi de nostalgie irezistibilă față de răzmerițe, față de dezordinile care permiteau organizarea de cavalcade, de tabere, de bătălii, de incursiuni, de lupte deschise pentru putere, care dădeau un aspect religios patimilor și poftelor. Cei mari aveau să aducă ei înșiși dovada acestor înclinații, când, îndată după moartea lui Henri al IV-lea, și-a împărțit tezaurul regal păstrat la Bastilia. În fața monarhiei, niciunul din ei, luat în parte, n-avea greutate, dar uniți prin comunitatea de interese și pofte, reprezentau o forță. O altă putere vrăjmașă regelui Franței se găsea în afara regatului, Casa de Austria, cu alte cuvinte, Spania. Henric al IV-lea opunea în inferioritate printr-o politică europeană care respingea orice vasalitate față de ea, orice înfeudare față de o coaliție catolică patronată de Spania. Comparând Franța și Spania, Henric al IV-lea o spusese deschis. Tot ceea ce slujește la măreția uneia, slujește la umilirea celeilalte. Iar în 1610 el pregătea pe față un război preventiv care trebuia să înceapă printr-un atac împotriva țărilor de jos spaniole. Era normal ca Spania să se apere. Agenții săi, benevoli sau plătiți, prelucrau opinia publică din Franța. Regele o să se alieze cu principii protestanți ca să combată puterile catolice și o să se ia chiar și de papă. În fundul sufletului lui a rămas hugenot, vrea o Europa protestantă și să vadă și Franța devenind protestantă. Hugenotii din Paris pregătesc o noapte a Sfântului Bartolomeu în sens contrar. Ea va avea loc chiar anul acesta de Crăciun și războiul care-i va urma va ruina poporul. Acest ultim argument a ternat greu în balanță, deoarece, în vederea pregătirii războiului, începuseră să fie încasate noi impozite. Spania avea la curte o coloană a cincea foarte puternică. Toți acești granguri cu pofte sporite și cu scrupule puține. Epernon, locotenent general al regatului, avea un tratat secret cu Spania, ca și partidul zis Florentin. Maria de Medici venise la Paris cu o suită de două mii de persoane, pești mai mari sau mai mici, dar lacom de pradă, având-o în frunte peștiuca de concini. Ea, Maria, era dusă de nas de această tagmă de desfrânați și de mai mulți mari seniori de ani de zile. Cuvântul intoxicație se aplică cum nu se poate mai bine în cazul ei. Ea nu consimțea la o crimă, dar prin insistența cu care voia regența, nu făcea altceva decât să accepte inconștient ceea ce conștiința ei respingea. Să mai adăugăm la aceasta că Henric al IV-lea nu încetase să furnizeze arme împotriva lui însuși prin dezmăturile sale amoroase. Nu numai că se pusese într-o situație de inferioritate față de regină, dar complicitățile de care avea nevoie pentru ștrengăriile lui îl împiedicaseră să procedeze la epurarea necesară pe care o dorea. Pe scurt, la curte se aflau cei mai hotărâți ucigași care îl pândeau din umbră, sau să spunem, aspiranți la titlul de ucigaș prin intermediar. Începând din aprilie 1610, intoxicația și comploturile permanente au fost de așa natură nu numai la curte, ci în întreg regatul, încât apropiată asasinare a regelui deveni parcă un eveniment de la sine înțeles. La Paris, atât în biserici cât și în taverne, oamenii repetau că a venit ucigașul regelui și descriau exact aspectul lui Raveiac. La Anvers, Malin, Choln, Bruxelles, în Flandra, Montargis, Milano, în Picardia, de la sfârșitul lunii aprilie și până la 10 mai, oamenii anunțau prin vorbe sau în scris sau prin tipărituri, manifeste în Spania, că regele Franței avea să fie ucis. Începând din zece, se răspândi zvonul că fusese ucis. În după amiaza zilei de 14 mai, magistratul din Pitivier, în timp ce privea dintr-o grădină din acest oraș niște jucători de popice, le spuse celor din jurul său. Regele a fost omorât. La ora asta e mort, fiți siguri? Asta se întâmpla la Pitivier, la 100 de kilometri de drum bătătorit de Paris, într-o epocă în care o veste adusă de un călăreț, nu putea străbate distanța aceasta decât într-o zi și jumătate. Aceste fapte n-au nevoie de o explicație supranaturală sau metafizică. Săptămâni în șir, Raveiac, s-a întâlnit cu conjurații. Acest semine bun se prezentase la Luvru, ceruse să-l vadă pe rege, se să-i vadă pe călugări pe care îi întrebase dacă un duhovnic era obligat să destăinuiască mărturisirile unui om care ar fi încercat să ucidă un rege. Primit de părintele Dobinii, un neezuit îi arătase cuțitul pe care erau săpate o inimă și o cruce. Nu era nimeni de la poliție care să-l aresteze. Ca să aflăm care din toate aceste demersuri i-au ajuns la ureche regelui, nu este imposibil, dar un lucru e sigur. Că înainte chiar de ceremonia încoronării reginei, el a avut sentimentul că această încoronare era atât de dorită, doar fiindcă era dorită pieirea lui. Îi spuse lui Suli, Blestemata asta de încoronare va fi pricina morții mele. Și că, după aceea, rostise mai multe fraze care dovedeau că avea un presentiment funest. Și, cum mi se vorbea despre viitoarea intrare solemnă a reginei în Paris, răspunse. Nu mă interesează, tot n-am să o văd. La 14 mai, exact în clipa în care se pregătea să părăsească lucrul pentru ultima oară, găsi în camera sa un bilețel sigilat. Sire... Nu ieșiți în seara asta. Părea nervos, șovăi, apoi lua o atitudine sfidătoare. Din nou șovăi, dar în cele din urmă ieși, îndreptându-se spre moarte. Cum de a știut raveia, că regele avea să iasă tocmai în după amiaza aceea? Cum de a putut el să se așeze în calea rădvanului? Doar nu era vorba de o ieșire pentru o ceremonie oficială care se anunța dinainte. Nu erau informate decât câteva persoane de la curte și nimeni altcineva. Când s-a aflat de moartea regelui, oamenii au început să se jeluiască și să plângă pe străzile Parisului, iar amărăciunea se exprimă la fel de zgomotos și în provincie. Această durere era sinceră. Poporul uită de impozite și nu-și mai aminti decât că regele său fusese până atunci un rege al păcii și al unității. «Puternica dragoste pe care o nutresc pentru supușii mei», spusese acest domnitor, «și supușii lui credeau acum acest lucru». La Luvru, încăperile pentru ceremonie erau tapisate în negru, dar la mezanin nimeni nu și-ascundea bucuria. Cât privește atitudinea reginei, mărturiile nu se prea potrivesc. Cea mai puțin favorabilă este a președintelui Enol. Nici prea multă uimire, nici prea multă amărăciune. Străinii care se bucurau puteau să o facă pe față. Maestatea voastră trebuie să se pătrunde de cuvântul Sfântului Pavel, îi spuse arhiepiscopul de Toledo lui Filip al II-lea. Sideus pro nobis, contra nos. Dacă Dumnezeu e cu noi, cine e împotriva noastră? Raveiac, arestat în data după săvârșirea crimei, a fost dus nu la închisoare, ci la reședința familiei de reț, situată în imediata apropiere de strada Feronerii. Toată înalta societate pariziană a epocii s-a repezit între acolo ca să-l vadă. El era foarte mândru de fapta sa. Nimeni nu i-o ceruse, spunea el. Îl îndemnaseră la predici din care învățase cauzele pentru care este necesar să-i ucizi pe regi. Cuvântul acesta, predici, îi neliniști pe ezuiți. Mai mulți preot veniră să-l vadă pe asasin și îi spuseră de câteva ori să se ferească să acuze oameni nevinovați. Raveiac rămase la reședința familiei Doreț două zile. Apoi petrecu o zi întreagă la reședința ducelui Dopernon, înainte de a fi dus acolo unde ar fi trebuit să fie trimis imediat, la închisoarea consierjerii. Acolo a fost interogat, judecătorii i-au adus pe jezuiții cu care Raveiac spusese că se întâlnise, printre care părintele Dobinii, care a susținut că nu l-a văzut în viața lui pe acest om sau că nu-și mai amintea să-l fi văzut vreodată. În cursul interogatoriului public, Raveiac spuse că îl cunoaște pe ducele de Dopernon și că fusese convins de unii că poporul dorea moartea regelui. Apoi fusese supus la torturi. Mărturisirile pe care le-a făcut atunci, dacă le-a făcut, n-au ajuns niciodată la cunoștința judecătorilor și n-au fost consemnate niciun proces verbal. La 27 mai, asasinul a fost condamnat să fie jupuit cu un clește înroșit în foc și legat de patru cai spre a fi sfârșitat caznă îngrozitoare la care veni o mulțime isterică, strigând din răsputeri să-i se prelungească tortura. Supliciul sfârtecării dură o oră și jumătate, după care condamnatul muri, iar trupul său futeiat în bucăți. Intoxicația criminală transferată asupra persoanei ucigașului s-ar fi descărcat într-o sălbăticie canibalică. Procesul raveiac, care s-a închis din punct de vedere juridic după moartea ucigașului, a fost redeschis în ianuarie 1611 la intervenția unei domnișoare de scoman, fostă doamnă de companie a marchizei Deuvernieu, care acuză mai multe personaje foarte supuse a fi fost inspiratoarele asasinului. Primul președinte, Duarley, o interogă pe marchiză 5 ore în șir. escoman vorbește fără să aibă probe, îi spuse un gentil om magistratului. Acesta ridică brațele spre cer. Probe! Există prea multe probe! Au fost interogate și alte persoane de rang mare. Judecătorii au hotărât să țină secret interogatoriile și au jurat pe Evanghelie să nu destăinuiască nimic. La 5 martie 1611, tribunalul dă două decizie uluitoare. În virtutea calității acuzaților, procesul era amânat. Așa cum avea să se întâmple mai târziu cu anchetatorii și magistrații însărcinați cu afacerea Kennedy, și ei se speriaseră. A face lumină de plină, însemna a premerge unor urmări naționale incalculabile. La foarte scurtă vreme după aceea, primul președinte, Duarley, a fost invitat să-și vândă funcția cu alte cuvinte, a fost scos în mod oficial la pensie. Avea cei drept 80 de ani. Imediat după aceea, a fost rezolvată și situația domnișoarei Descoman, care cu o îndrăzneală nebună reînviase procesul. Ducele de Pernon cerea să fie omorâtă, dar oameni mai cu scaun la cap spuseră că un verdict mai puțin aspru ar fi mai bine primit de opinia publică. Domnișoara Descoman a fost osândită la închisoare pe viață și vrâită la secret, într-un fel de cotineață îngrozitoare, izolată de toată lumea. Bunul cronicar. Delostual a formulat în câteva cuvinte morală acestei întâmplări. Cine se încrâncenează împotriva celor mari pentru binele obștesc nu se alege decât cu lovituri de ciomag. Dacă ești șef de stat, te poți alege cu lovituri de cuțit sau cu gloanțe. O adunare generală a deputaților protestanți de pe lângă coroană se deschise la Somur în mai 1611. Ordinea de zi oficială nu cuprindea decât renoirea a două mandate, dar imediat discuția se extinse la politica generală și apărură două partide care se denumeau ele singure, moderații și hotărâții sau ambițioși. Moderații erau reprezentanții Parisului și ai Nordului Loarei, regiuni unde protestanții se aflau în minoritate, bogați și pismuiți. Ei voiau o politică de păstrare a situațiilor dobândite. Deci liști față de coroană. Hotărâții erau câțiva granguri, plus micii seniori și țăranii din Guian, Languidoc și Poatu. În frunta lor se afla Henri de Roan. Acest Roan voia o insurrecție neîntârziată. Dar de ce?" spuneau moderații. Nu ne amenință nimic, regenta a confirmat edictul de la Nant." Într-adevăr, ea îl confirmase de îndată ce murise regele spre spaima burghezilor, negustorilor și meșteșugarilor protestanți din Paris. Regenta ne vrea răul, răspunsără adepții lui Roan. Dovadă că, asemenea răposatului rege, și ea refuză să mențină fortificațiile din orașele noastre întărite și să le plătească garnizoanele. Orice pretext era considerat bun, lăcomia unei întregi părți a nobilimii protestante, nu era cu nimic mai prejos de cea a numeroși seniori catolici și a lui Roan socoteau că nu avuseseră un tain destul de mare din jaful financiar care a urmat morții lui Henric al iv -lea. Din inițiativa lor, răzmerițele reîncepure. În 1615 asistăm la răscoale în Languidoc, Guyan și Poatu. Răzmerițe de mai mică întindere decât cele mari și întrerupte și ele de armistiții. Ludun, 1616, Montpellier, 1622, La Rochelle, 1626 și din nou vedem un rege al Franței, acum este vorba de Ludovic al XIII-lea, mergând el personal împotriva uneia din provinciile sale, Bern, și asedind unul din orașele sale, Montauban. Dar cel mai grav lucru pentru regat nu este atât acest război religios, mai puțin întins și mai puțin intens decât marile răzmerițe, cât un fapt nou și indiscutabil. Partidul protestant s-a organizat din punct de vedere politic și militar. Teritoriul Franței este împărțit în opt cercuri, având fiecare adunarea sa și conduse de o adunare generală. Organizație în teorie religioasă, în realitate politică. Statul în stat luase ființă.